Doi viei, Doamne, Dumnezeiască este viața ta, fiindcă din David rădăcina ei făcut și din ucenicii fiului răstari ei au crescut. Doamne, din veșmântul rugăciunilor frunzile ei au crescut și de cerchinii neamurilor rodul ei s-a făcut. Doamne, ca niște mlădițe ale viei tale am apărut și ca mii de jertfă pentru templul Tău ne crescut. Doamne, cu mustul ei setea ți-ai potorit și cu ciorchinii imnelor de laudă porumbelul Duhului Sfânt ia ne-a hrănit. Doamne, când fiul Tău a venit pe iudei din templul Iagonit, via de la ei ai luat. Și cu ea neamul nostru, l-ai binecuvântat. Doamne, la via ta, noi cu rău am lucrat și cu roada ei la vremea potrivită te-am curat. Doamne, cu dragoste, via noastră ai curățat. Rodul ei l-ai înmulțit, iar pe noi, ne-ai sfințit. Doamne, ca niște ciorcini, bisericile tale ridicate, iar pe noi, între lucrătorii cei vrednici, ne-ai așezat. Doamne, cu lacrima de roa a harului, fiecare bob l-ai spălat și în fiecare suflet, nectarul Duhului Sfânt l-ai picurat. Doamne, peste tot, via ta s-a răspândit, dar lăstarul nostru, Ciorchinii de tămâioasă ai dorului ți-a rodit. pentru cumpăna dreptății. Doamne, dreptatea ta ne a arătat, Când cuvântul tău, fericiți cei ce flămânzesc și însetează după dreptate, ca aceia se vor sătura, Și cuvântul tău, dacă va păzi cuvântul meu cineva, nu va vedea moartea în veac pentru noi ca o lacrimă cum până adeptății tale a plecat.